اغصلی یہودا نہ سراصابین دی کله جراو دی ته کی ما زغم جانا کجودو پارما غا چختہ استقبال د مشروت دی وجنا شلاو پزما کی ما متراسه غلط غلط تدبیرونه وجنا ولا یہتل مغروس یلو بیالی او نه فل چسپانی دا بغلط تدبیر نه ناجری دی دا غلط تدبیر مگر خپل مالک باندې خپل صاحب باندې نو وې چکنځونو او کې ويیې من حفر ربی للی اخي وقا فيه مكنا یو مکان دبل سرت نار کې دا په غړل لا شتابه کوي د کوی په غړل لا شتابه دې کوي په غړل لار شي ولای حکوم مبر رسول الله بي علي يو وزير او ظلام خو د باچا دا ډیر غوښانو خو ساده او خو دغه یو کینانګ وزیرو چې هغه سره به کینه پیدا کېدله یو ورځ یې چې راځه چې چا جوړاو ما چې د نو د چې وزیر چې د نو د هغه شیدا یو داسي د وزیر ته د ساده وزیر ته چستا د خلکو به زی چې بچا مینس راشند خلکو چې پټواغه خلکو دا پټه نو بچا تمہارا ریچ دا وزیر چې سا خو راځي دا خلکو پټی کړه او دا د پاجدیوی د بچا د خلینا بويږي بچا خو غلي نه کوي وېخه شایع چرغ رشتہ چګندو د ساده و کوټه کوي بچاو ژوند او رشتہ داران دي نو پیسې لا وګړي چګنه دا واجبو وړي نو بس خرځولو ورک چې ته بلا شپلاني گورننس واتا او خرځو د بخد بولور کی نو خرچ غلیکلو چې داج خرچ ضروري کېبسته مړې کښتا دا خرچ دروډون کې څه کا مرتا نو خرچ سره چې دا واجب رور د ساده وني کنه ی ګناه وزیر جنو ګناګار خو نه د بل مخاله ورغلی نه ابو تاس الله صلی الله علیه وسلم څنګه غلا ورغله چې ورغلې نه غوښتل کا چې ترونه دې بابو سې ګل چې صاحب از پرتکل صاحب چې تلګلې ما وکم نو صلوا پارا خدایو اسو پتن لگی نو دید اخیلو جی خدایو سی نعم بلی کلی دی خط که کنا پیس جلکا راکا زبوهی اسم خیر دی دماغس راز برابر جیس آمان شتانس زبوهی اسم خیر دی اتو مشی صدی تا مشم پرازا بولی خمککو اگونا مال راکا ویچی نا تالا اے دون را پیسی باندار دغه پیسې واندل کمهفته ما درا کدا خاطر هغه چې پیسې و باندې نه در کوم ماشي واه نو څه کومه هوزه بده ته پانه در کوم 750 صړې مازه 850 باندې پرځابه او چې ته در واغلم خادو لور ک چې لار ان تا غږی کی سمرد دې دې سټنټر کې پیسې لای دوی پاس هغه سودا وزیر چې دربار تعقب نشه وېسه بستانه چې هو ته څنګه عبد سره مسله راغې اما ته خدما دلته کمې شغله مرکړې دي او عبد الله خد ور کړې هغه تنظیم ټک ور کې ځه بیا کیسه وته چې ځما د یوواله راځي کنه داخلو ولې پټې ده شي وېسه دې هغه ته ویلو کنه بچو دشي وې چې دې سړی د خوینو ګويږي کنه نو ما دې ته په خپل پټولو چې ځمانه د عبد الله نشي او او هغه ځانې مو ما ته بل شان دا ويل کنه وچين را تو ويلو وځي د وزير ستا مخې خو لږه ده نو دا بنه تا دا کينه نه پخته نه بني غره شوې ده بولا يحل مغروسي الا بيالي صحاب يزورون داخل اجازه نه مغذ طريقته پخوانو فلن تا يذته وني نه لې سنته الله طريقته پخوانو بزي دل دا د راغلي الله وي چې چا چې کړه دا چا چې جننه نه غلط وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ تبا ونيني اغاور تکیدل اولا ميسيرو یادو نزي پزموغی کتل وقت راکم آخر انجان داخل و جمهش درشوئی ده مضبوط دو دیو نفق وقت تی شانه لرسو کمزوری کون که سو که اسمان و پزموغه یقینا ان الله جل الالعیم ان قیقدر و قدد ما یبد و لا یؤاخذ الله تطیف د پخره کی که چته الله په نیوله داخل د خلک به ما کسبودو جو د بداملې په وجه ما ترک ما نه به پرخه ما سر د جسمه کبانه هيڅو زنده سره لکه نوست که دغه غنی تی مارنده کوری فایز اجا جلهم کله راشی نتا دجو فین الله یغنا ان الله توکان نی بیوادی بصیر قل را لیدون دیا شین د ان متری ادا دري اټیاتون دي ادا د سورۃ ده دا د سورۃ اماله شو پهواله صداقت د قران دی بیا د مست صداقت د پیغمبر ده هغه د پراقیني نقلي دلایل هم پښکې او عقلي دلایل ده دا چې اټ ته زمیندونی الہتن ایرید رحمانو بده الله چې نه شبا هم شي والله ینقذون ان نيزال نفيذالالمومين ان امنت بربك فاصبر بشاراتنی جوداري کی زواجر حدیثی راځي د هر شی قران جو جوړي او د قران کریم زړه سره سور دیا شنده اګه مقاصد اصليا توحید رسالت صدقات قران ایمان به یوم الاخره هغه به کې دی کړه ایمانیت سره تعلق لري کله مومن بیا امنت بالله وملائکتی و کتب ستا زکه حجي سدام راجي چې کله څوک مریض ان کدن په حالت کې سورۃ یاسین وته وایي اقرو علی ماتاکم سورۃ یاسین داږي وجہ دا ده چې د زنګ کدن په حال کې چې دی با سورۃ یاسین یا دی بترجمه مول ته یاد ده ترجمه باندې او که چې ته د دا سورتی یاسین تلاوت کوي کنه هغه په دې ترجمه ترجمه کې په فکر فکر فکرې او د دې کې به هغه ځګنځن کدن سخت ده په هغه باندې بپوه نشي نو سہولت برځي داږي ځنکدن با سانيږي ځکه حکومتداري چې دا وسړې ځل قدم په حالت کې چې مرېږي هغه تبو یاسین دا یاحف په انسان سره دې یا قسم چې الله قسم خوري یاد الله په نومو کې اومنده یا په توانه دې یا محمد صلی الله علیه وسلم یاد حبش په دغه کې یا رجل مناصره یاد انو شو د اسماد قراننا والقراننا حکیم زماجه قسمه په قران باندې چې حاکم دی زماجه قسمه په قران باندې چې هغه محکم دی زما لپاره قران قسمه چې هغه چې کوم نه نه حکمت نه ډبر قسم کوم چې نکلم د المرسلين یقینا تی دې پیغمبرانو اللہ سرات مستقیم تبنیقل الروانی تنزیل الرحیم نازل کردی شویده؟ نازل کردی اللہ پاک یا نازل دی نازل اول دی قرآن دی چا دی ترامن نازل دی اللہ عزیز رحیم اگزات دی ترامن چا در ذرور دی و رحمتون خاندی حکمت دی نزل بچوی نازل اون کی وہ اللہ دی واسطر جبراین حکمت دی لیتون زیرا قوم انجید پاچ جوی ریا قوم تاچی ما هم زیرا آبا همینی روی شویدو جو پلا جو غاپی لیدی یقیناً صاحب شوره فیصله د عذاب په ډیو خلکو باندې زګډېمان نه وروړي ان ناجرات فی اناقیم یقیناً ماغرزوله یہ خمدې د یو پڅتون باندې الله لانو اوازان د روه تاکونه ادب رشیدلی الاله قانیدګی زری ت벌 رشیدلی اجو بسرونه فرتکړي یا ام چې نایا د دینه ده چې د قران باندې ځان نه پيو قوله د وژنا د دې مثال دی لکه یو تشبیه د دنیا کې د یو ژوند مسخ شو دی زړه کې ختمه قلبه راغلی دی په دې وحجاماني د یو د شو یا قیامت کې الله دا سزا ورکي جزامه چې اسلام نه د دنیا کې جو قران ته نه قتلې د قران کا بداني نه کړي د یو نه روانو قیامت کې الله په قدرت شانت اګ روان کی جهنم ته ورسې وجا نامې دې یقینا معفو مغر زولې اد جو نه مخکي هم پردا شاتام پردا پټکړي جو فرمولای سره وسدا حق نه ني دي دا مثال شو یا په حقیقت باندې بنادې پرز کې عمل کې به د جهنم اور وته شوې یا په دنیا کې هم نه غشنتکې سره و وساوون دره باز یالي پټو باندې کې تیرې او د کتاب او ايلي د الله نه پغي بسر ازيره وال کړه ته معافره الله الکریم سره مفرد بګنه شو اجرزت من انه نحن یکه نننه یوه ژوند کو دې مرله باندې تبو لیکلون کو ما که دموغه شیل را چې یو مشکل بلي دی خیر دې کشر دې په دنیا کې چې چپلې دی نو هغه معنی کلی دې ټول واسر ام جنو د مرنه رسو چې څه کېږي نو غام ځلې کما واسر ام چمان د مرنه رسو چې څه پریږدي غام ځلې کما نه د خیر او ک شر دې وې ماشي اصرنا کذل علینا فنزروا بدن ویزنگ آثارو پا اونگ دلالکی کن و رسول آثارتو بوری کن حدیث کرا دی بانو سلمہ رضی اللہ عنہم جو یہ وزل ہے کہ عمبار صلی اللہ علالہ ویار رسول اللہ منگ جمعاتا نیزدی رازو جمعاتا لِلِی کورونا لیر جیو جمعاتا نشرت لے منگ رانیزدی کیو گو جی جمعاتا نتا کہ عمبار صلی یا بانو سلمہ اے بانو سلمہو دیارکم تو تب تبو آثارکم متازه کلو کلو کی پادیشه جمعہ اگر فلل دے ستا چکم دې کنه دا تغور تک بم الله تعالی کی صاحب کی تغور تک بم سی کی صاحب کی جو میزان تعالی کی صاحب کی نوځک الله عز الکرم کنه د دواثار یو سړی ژوند د جند پره وته لید او څومره چې په دې ځمکه باندې ګرځي نا وتا حال حاج رسول صاحب لاوی کنه ملاویږي فز مرګه مت ملاویږي جمعہ جو اودانگی چګمنه نو کوی سره سره سره جو کړره کوی نو قرآن او کتابو نو اخرش دی او دانگی چګمنه نو څو سرهقات خیراتونو کړی صدقه جاریه هغه باندې په پز مرګ متکلای او دانگی سره په څو ګداري کې مرشود څو ګداري د مسلمانانو سره دادو زمو په ساتنه پاره دا مرشود نو کړی دا هغه بنده قسم دلی یا ولد صالح لري دا هغه ما بدا او دانگی چګمنه نو المدین خودلیدنګاګه بدا شندلی تل کیږي وقلشینا تجزنا سینا ماش مار کریہ فی مومن پاملما کی مبین ارصح کر دی ارصح پاملما کی جن دل تک دی حدیث کی راجی کنا من سننے اسلام کی اسلامی سنت حسنہ چاہے اسلام کے نو طریقہ ایجاد کرا نو طریقہ مطلب اسلام کے نو طریقہ بنی خلک روان پڑا بیدار نہ گو رہا ہو اسلام دے ترقی ترویج دے پادا یو طریقہ او اس طرح دو فلا ہوا روان کی او کومې باندې په پدې اړه بولนาม او کوم سره چې څه غلطه طریقہ جوړه کی مان سن فی الاسلامی سنت سیئه فل له جزروها من عمل بها من غیر ای قسم من ازاریم شی دواره کې دا حکم ده چې خبر کړیو کا بس کړی نو پس مرګ او متاوت اب ملاوی کوم دغه شانت مین خیرین و شرین دا ټول په دې کې راځي او چې سره یې یمې منزلہ جي جمعه تا ایا د منځولو په ځی جماعت چې فته ریته سره ودو او چې جماعت راشي ا موږ چې کړي ا اگر که مازه مزرد جماعت شوې همي د جماعت اجر الله رسول کوي ورکوي په دې شرط باندې ما ته سویل او چې سړی د پټاله غیدل نه یې چېږي جماعت شوې او که سړی د پټاله غیدل جماعت کوتلې جماعت کوي شوې ده هغه ځکه جماعت زموږه کوي کوم نو دا تصور ما ویل چې نوېم رشید احمد سے چه ده غصاده دوه گناه هونه شوه یو چه؟ یو چه؟ جمعت دیلالا او بل ده در که جمعت بل خلق تاو خود ده ده دوه گناه هونه هونه بل او یو ملگر خاصت هالگلی موتشبی سوه چه جمعت که موتشنه از دن پینزویش درجللی نو زر اما چه جمعت که پینزویش درجلی اغا جمع زوجی که نا چیز روکی؟ پا جمع سر او که جمع سرانی ازی موز پا اینا افزل صلات الماری فی بیتی هی نو داگی پا کون که سوا پیر ده المکتوبه ما شوات اپ مای جمع فرض موننه فرضان دو جمع د پرا بجمع تراجیخا از آن رکی کور که کوا کنه شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیزن ارسطورا در صاحب یسین کیسه شروعا رسرا دی ځان تا کیده کلیار دل کلی واقعا شنه شنه ته ته عمران مریدل هغه خبرونه منه الله تعالی په غوښته وایز دراوښته واجب لهم ما سرنا اصحاب القریا بیان کاری غوته دیو مثال دی او کلی خلقو اگر سلیان تا کیه یابلا هجر او کیچره د ځاتری تالم مسلمانې غری شوې ته عمران دا تاسو ته پیغمبران دي کده پیغمبران نه مې نګان دي ریګي دعا کوله دي شوګوي جدا د اسلام شادران دي اسلام شادران اسلام نور ستل دي صادق او صدوق نبی ای حناب الاسنمی یا تو ما نه دا نومه مختلف بدید دو کسان چې اولی ګل دي دادی الرسول الله چې جماو دي غللې دوی ته اسنه دعا ما ول ګل دا مطلب اسلام اسلام جما سره وویل او کذب هوما د خلق داو تخذیب ک از زنا ما دا موازه کړ او مضبوط کړو منګی چې د دریم کسرہ چا شمون او قال ویل جوړ دی خلقتا انه یکره منګی لیکم تاسو رسولی کیږي شې اстуو وکرو فشنو جرا خبر کړی چې د دیسای څون شګردان دي محاجرن کښې طالب بنرت کوي او وی چې دا س یا کو سوغ د لراتوري باندې کوي چې دا پختل پیغمبران د پیغمبر شګردانان نېری پخپل پیغمبران یو خدا چې بیا ځې پزیداوي کوي اننا رس ارسلنا الیه مسنین او بیا وی فاضل اننا الیکم مرسلون او بیا رسول مان تو نی لو بشرون مشون دا ټول ترازو نه دا وې چې دنه تجوابات دا د دې دلایل چې دا پخپل پیغمبران دي یو دوی اندالي چنتا چې کله دا چګم ودان نه وای ابادر او ک جبجو انغو عذاب عذاب چې کوم کليبان راشینه او هغه څه کیږي هغه ختمي کی دا او دان دي دریم خبر داده دا عائشہ السلام وسلام نو مخکی د موسی السلام نو رسو ان د موسی السلام نو رسو یاد په ما زم زما نړۍ د شوممیا زاد بیا نه راغلي ومنیا زاب نو دی راغلي او چې نه راغلي اونې باندې څنګه راغلي خدای نه دا معلومه کیږي چې دا په د موسی مخی دی ار صورت جرید کلی تایی نرکره قرآن ار قریا ویلی ری فکر زبو همه افراز نابی سالی زین فقالو ویلی دیو اینا یکنان منگه لیون تاس تا مرسالون لگل شویو قالو دیو ویلی دی خلق و دی قوم ما انتون نیتاس مگر بشه زمان پشانی نگی نا زکره مهربان زمین شنید صوک اینا انتون نیتاس اللہ تاک زبون مگر دروغ ویمکی دروغ وی قالوا دي په امران ویله مونږ چې کوم ربونه ادم زمونږ یاله مخه پوي زموني طلاق سمې نه لایک مې اګنا مونږ تاسو ته لا مونږه کومه غلي غلي شویاستو قسم یو په دغه ربونه یاله مصرا ان فيکم لا مرسل وما علينا ان خبر رسول واجهه قالوا جو ویلیکوم ان تتي النبيكم یکر نن ده بدحبت پلی سپتا سپوري ساس دراتلو پوی نو باندې بدحال راګه <سؤال> لئی لامتان داو که من آنشو لئید خبرونا خام خوابا من ککان اولو من باریتو ولی امسا نکون برسی تاس از من طرف نظار دردنا که قالویل دی پیغمبرانو تا ایرو کم ستاسو دا بدحالی چرا یا ستاسو بدحالی چرا ما کم تاسو سره تردیر تاسره اللہ تردیر داسی لازمی که پیر سره نگش اند بدحالی اللہ پاک تردیر لکلیر این ذکر تم این Su دا ایا تا خبر بیاونکو ای چادر کتاب تاسو نشهات کوي واز نشهات کوي بلکې تاسو یو قوم مشلکان زیاتې قوم دي مطلب مشلکان دي هغه خوشاله کړو د دوه جیل دوا ته جیل دوا ته و وجاء منا سلم مدینه رجولم کوم زه دې سړی په زبان شیکلجو واتل کنه نجار رحمت الله علیه جو نا تفوس کړو چې تاسو څنګه خلک یې هغه د قصې توحید بیان وو وې تاسو څنګه ښه شته؟ لدوی له مریض شه کنه دونکو په دعا باندې الله کوي زماده ته امریض ده او یا چې دینو جزو مریض په خپل په دی باندې لګیدل وو وې تاسو که تاسو په دعا سره په ځخه خشمی ازما زوی خشوع د زوی ایمان لروم او د جرات دی خشوع یازی د ایمان لرړي د حبیب نژر چوتوي د نورو نو چې کله دې خبر شې زما استادان سره ګلې جیلت اپڑا دیه پمندر اوڑا سیده ده ده پمندر اوڑا سیده ویار آغیم ناکس علمان جیناتی دکلی نانلی حسی د کلیه اطراف زکیو شیده اغزینه سره راغه یا سوط منډ منډ یا کوشش وکاو داو د خلاصولو قرو یا قومز ما قومای تجور مسلمان تعبیراریو کې ته امران او باندې دې ته امران خبرو باندې اې تجور تعبیراری دا غواکې چې سوال نه نه کړي مونټرې او موتذن جوړار مونږ دونکو چې چلا مونږ دونکو غلام مونږ دونکو په تفصیل لار مونږ دلته کړه ها په تفصیل چې جوړ شو اوو ته وی چرته خلې ته موږ د نن د نن تاریخ له هغه ته سوې و مالیا ل عبد الله زی فترنجې چې له مالای چې کوم دا غزا چې پیدا کړی ما غته دې تاسو واپس کړي دلته ټولو تاسو هغه ته واپس کړئ شي پ زی مونږ یې ان کې دا وای چې و مالکوم لا تعبودون چې چاله تاسو نه بندګي نه کوي دا غجا آه تا خيزو يا اوليسه مازهي ري دالانا بل معذګر کي را دوي کي الله تعالي ربان ذات ذرا رسول دفه کوي نشي زمان شفاعت ديو شيانه څو راهم کوو نه ماخلا رسولي سي د الله دي غرفنا سيزي خلکي بلتصن کوكم اني يکن از شي ميزن تاسو رات کي استاسو منو مداري ګمراي او اختيار اه مبينين اهکارا ګمراي یقیننمو ایمان ورو پر ساس کوپر ور ديار زما خو دې دې خو ساس واندې خو تاسو چټینه مونه د سرځا مونه وي یې نیامن ته بیراد وکوم زما خو دې دې او ساس واندې فسمونا زما خبره ته وږ شي وږه او ر خلق او ر یودې ګورا میدان ته ایستلې میدان ته دې د پان سیکولو د مستونو د راجند په پارا ایستلې توکان باندې څنګه نو لګي غریب أخلاك <سؤال> كأن أولي عدية أمدقى سيوئي إني آمن تو بربكم فاسمرون يا إني آمن تو يشعر أفضل أستاذان تاوي أستاذان تاوي إني آمن تو مائمان رودي ريز ما أستاذان أستاذ رباندي فاسمرون رزق قيامت شبازنا تا غوى يوكي يا الله زمند یو مګر یو غریب هغه دي خلکو واجلیو زما خبرګرو راوړی ښا او والیده یک نی والیده او طکان دکانو نظام نشغلا سهوله حتی مفصل لري طکان دومره مشتل حتی په میام بارته وروتي دحاګی نوم لګان او په نسات چټکون چتتلوی خو حبیب النجار تو ترکانو او حبیب النمو نو نو چکو یو ولی دې د خپل دوسته او بي تپو جنتی دې قیلا ویل شوتا او شهید شو او او دخول الجنه نه او د جنته نار غندی قیلبخول الجنه قال ای های های نو یا لیتقونی یا لمن کاش کې زما قومه وې که مالالله چه مقام را که قاش که اللہ پاک دیوتا هم هدایه نصیب کرده وین یا لی تا قوم یا لمند بی ما آغا فرالی ربی پس اواز داگا چه بخند پاک ما چه سکری و مخ کی گناهوند در طولت اللہ ما افکر پی دیت تشه پی یو کلمه بانی چه لا اله الا اللہ وجه علی منا او گر زول مزود عزت مندو نا او گر زول مزود چه که منو کرامت خواهندانو نا کرامات د جنا نړیواله نوڅله کرامات دیناله کرامي مالاج دینه الله کرامات را کا په دې مسله په منلو باندې چې ایوري دین رحمانو عزوالله ته غنۍ شفاعت او شیام الله اینکې باندې خلاصو هیڅ خلاصو لري لاره جنا ته الله اکبر و ما ځان ماونو نظر کړل په دې باندې په کوم باندې باندې دا دې مرنه رستم جنید سلاح کار امکاننو دا حلکت بری قوم اگه یو عوازو فایزا هم خامیدو ناچاب دا خلق ملو استنانو نشننو نیستو نابودو خدای پا سلطولو نیستو نابودو یا حسرتن عرانی بادی ایاب سوز خلق باندی ما یا تیم دی رسول نرازی جو تیسی و پیغمبر ملو دیو پا غمانی سیزا کئی ایاب دیو نگوری سمرا علا کردی ما شدیو نادا پیوڑو خلق یاکنان دیو چیدی لین جو تلازی و پس نرازی یاکنان طول چکندی کلچ اللہ را پورتگی جنمی اللہ دی نام حضرون طول بازمان خواد حاضر پرنشی یاکنان دیا نگی دا وین کلن نگی د مګر ټول زمادو کو اسم زمادو غوې کې به حاضر کړئ شي دلایل خپلوس واعیت الله بیا نه خدیجو پارازمګه دا وچه تازه کوم از په باران شرار او باس مدګینه داینه فمن یو کن جناد یو خورا کوي وجانا مو ته جوړ کړئ په دې زمکه کې جناد بابونه کچور نه امګور نه ته به کوم ځای کوفیه په دې کې د چنونا چینی زوانی کړی دی دا پاجو خو خریدا غي میونه و ما عملته دی ما چې جو کړی دی هغه چا عمل دی کړی دی لاسونو یادې کړی دی لاسونو دا کارونه و ما مینه کي يمای مسوله ولي شو نو باسي پاک دې الله تعالی هغه پیدا کړی جوړه جوړه کله هتو چې جوړه میماده وسنه چې تو میذ لاس درونه ازما کاه د بلنا خدالله د قوتونو جوړ پاده اشفاعه دا ناشلا غوړو واسه پټه کی راغی نه د ورځ ورځ تیر او باسن اے ورځ د لیکم دا ورځ مثال دشي دلکه چې کندونو په وای کی دا بار شرمنچ کوي یا د اصل <سؤال> په ممکناتو کې ظلمت دی رانا ارزله لاله ادا چې زو واسه مان فیزا هم مسلمانون ناسه بجو داه دې ترتمتا و شمسو تل الله عقل آوازے دچونو ټاکلې وختہ مقررہ وخت روانگے یعنی مقررہ وختہ پوری بادا چلیږي دغه تر ترکما څخه پوری چلیږي ا چلہ جلہ شانولو چې د ډیر ناخاتم کې د وختہ پوری ځالی کړه تقدیر العزیز الیم اندازہ دا ضرورت دی چې پوی دے نوار جی حدیث سراجی نوار چې دمنو هر ماقام هر ماوسن کله کې سجدا کوي ځحتاله شوی اجازه وړي بنت وروخه یې ممکن حاضر ده همان گورو حدیث خداوی من گورو چہ تنوار چہ کم دین حرکت ونذرو بہ مخہ مخ کنا چلے گی من بانی چکنہ ماخامی او تو ایران کسی نو جیری سعودی عربستان کی ماسخیمی دیشہ فجزادہ شانتی ہاں امریکہ کی چوندن ساری نو دا ہو دباون من کی روزگی الٹش پئی دسی اذنوار دیشہ چکنہ دائم حرکت کین اللہ تبارک د دا. رو روح نوې پیرامد د روح نوې د عسکي سجده نه ته وایې چې سجده کوم مطلب لري تکویني نه حاصله سجده ده سجده په معنا ته जबाबي شوه کې نه دي هغه موږ چې لري د خدای د حکم تعبیر ده کنه د الله د حکم نه دغه دار واني دی شي د شي واني دویم دا سجده کوړداري چې په دې باندې روح سره و قدا نور روح له یو قسم خصوصي په دغه ارور سجده کوي چې غلط دی وايي په کومه سجده کوي د مدینه والو په شپه باندې هغه ته سجده کوي نو اجازه کې ملو شي بیت د راتل او اوغه اجازه ملو نه شي بیت څنګه درو راځي یو کم تر تاسو په پریوت یالته اوهجه باځ دا واختي د کما نه خدانو لا شمسو وال کما کدر نو اوس کومه پرمان د ذکرې دا د پریورتو زینا تقریبا 38 دي چې دا انسانان تخکاری یا او یو رستو چیګي او اورو چیګي هغه بیا مناظر نووزی غريت حتیا عادت دې پرې جبې تاو غري کالور جونل قديمه پرشاد غذراتان ده د کجری زراتان کنه وچه تاونه د دک په شندو غري د لاشيان څنګه بلیلا مده پردا مناسب نه دي چې هغه لاندې کې سپمایم اتا داغه پزې راو کوي او نه د انوار ماشه دا شپه ماشه کې د لېشي د اورځنا ارص په خپل خپل انداز چدي دا ټور ستوري په فالکل په خپل خپل مدارونه کې اس روان دي وایه تعالی هم بلنه خدي پردا دي چې موږ barke دي دغه حضرتن لاره دا کې شته او خلقونو د دې چې ষ্টې په میسل باندې ما دا ژره دې اسلام لای کوي نن سبا غاری اجازه نه دي صاحب د دې چې ষ্টې میسل دی کنه او په زمانه کې او خاونه پچریه سونه ده و وان شاد زو غرم غرب مکه مجللانه به فریاد تر زره پړه غره دېډې به چې نه شي رئیس تلخه زګه فلا شریحه لهم فلا شریحه چې زله غره کمن بیا څوک رئیس ولا د دوله سو کو غره دېډې رئیس تلوا لوی ځوان څوکالو دی له څوک نه کالاو دی نه دوه فلاش تاریخ لهم یو ځغل کما نو فريادر رس بل سوني شتا او نه خلاص باندې شکړه اې کنه ددا له شاند په گیرسته ما نه دا نه کولایم زما رحم دی زما نه ده و متان یو د دنیا الهه تریا واسطه پوری مې ځکه لا کله چوغلې ته تقویره غې ما بینه اې دی کومه پالنه لري ده او پام کې خدا په لوی نه ويږی چې د دنیا لاله غنتره هم شایې تاسو باندې رحم وما تا دین راجو دای شو دال الله په دلاینو د قدرت نامالجو دابنه راز کونګری مخړی مینه کلا جوړجو تخش کوي مادا ارمانش الله بل درکړي ویل وړي کافرانو نه جنامنا کسان پیدا کړې زېموارې الله پاک ورکې هوستا پوښتنه ورکې کنه او جهان دربانی کې الله پاک نه تاسو مګر کاربم راوړم کاربایې کې پراته ویل وځو را کل راځي دا واده چې کوم کتابو رښتیا وای ما یان زونه دې ځانته مګر دی او आवाज و باندې جو جوړ راځي بجګړي کې आवाज کې فلا یت جون دې طاقت باندې لری د وښیاندې کولو او کولو والا اله دی نه راځو کوت پرې ځو واپس راتلشي کوته هم شي وي ورنځه را کو به بولې چې پشپلې کې فایزہ ہم نہ جاو دا قبر نہ ائیزہ جے جادو جادو قبر نہ نہ الہ رات دی مالات تے تمام نی وئی قالو من لڑا چا کو دا دیو دی نا دوڑ نا فتنہ وجود تھی دجنا عذاب رفس شہزاد ذکر عذاب رفسو دجج رو پار اچ کن دا گاراں گا دمو نیم مار ک دینا دود کی روزے یا دا مطلب اے چکلت قیامت صاف توئی نہیں حاجی جادت باقری مممر کا جناب اوته زته وایي ها دا دا د چوادکره مې ربان زاته و صدق الله وسلم ته امبران رښتیا ویلو چې قیامش دا خو د غریشکره اېته نه بيدہ کمه ما لایو اواز نه صاحب جو به ټول زما ته وایي چې حاضر پلی شوې وي نه رب ظلمونه پلی شه چې نه خو ځباني سوالات یې ځلته نه بتاس ته جزاد ته یې تاسو کړیو ان صاحب جنته لومه یا کنه جنان جان هغه په بشارت یا کنا جانتیان چې دلته مانا د ورځې پر ناوضګر کې وي فاکهینا خوشاله خوشاله وي وق چون نه پنوضګر کې وي یا چې و سناوګر یالت کې ای فی و سمایل اوتاری و اکل سیمار یو ترتب وی وی پر بل ترتب دغه شګون مزما شه سرنه بابگی یود مازه بده بو تا راغی کي په شاره کې شي روز د یوه برون هغه کنه په ف ف اي په شغل شغل مشغلتیا کې به مشغول شي داغه خپل خزو سره به اندی مانګ کوي په دې اندی کې بوزګار نه میوه خوراکي بوزګار او د او کې به بوزګار دنیا کې څنګه نو د د الله د جنده پر د ښاښاندې د جنده ونصي ميهنات کوي نه توان دغشي وزګاري باني الته په شغل الف في الته نو وزګاري د غنره بلګې د څلې د کوښښلې نو وزګارتي نه وښه وون دي چې راز واز وازل دي خو دې په سر کې بهاله راځي کې په پلانګونو کې به يو سره تکواله متتکون دا هم شريل لپاره تریکې مه ولو هم شريل لپاره ته ميلوي حتی ادي سراجي دنیا زمیداره دیر کردی اگر داوشی اللہ بگر زمیداری تم از رشویده پر تایی خرال را تایی زدو کمان زمیداره باید داگری پر تاییی و داگری غویی آدات کوین پی یو منت کی یا پی یو ساعت یا بار چطیشی تیارت غیر وری باید سا نیوزی و داگر ناس تو دا حدیث براندی و برنوا خدای خدا وجد دا اوار اوار خلق وی دا اوار خلق و داگر س د د د پوس کړه وای د زاخ شاو کله جنات شاره وځي ها الله میږي تغیر او تبود نه راضي شه با د زاخ شاو ها د زاخ شاو نه دوم د زاخ شاو شاله دوزہ تھا بہا شو خدایا دیکھیں پکا ہو سوجی تھا بہا ہوا جنا تھا مغوا دوزہ دوزہ تھا شاؤ نو دوزہ شاؤ نو سوجی جوک جنا تھا جوک جنا تھا شاؤ شو خدایا دیکھیں خالصے میجاوی تھا قص کرے وہ پج جنا ما سے او که څه موټره وړي کلیم کو ځري وړي کا وایجاد وړي انڅر ته تمیلاوی وي ولی قران او دا وینا ده رب الرحيم دخوانا سلام سلام دا چې دنه د خوړې ترانه وجود وسي ځکه دار السلام دی کنه جناب دې دار السلام ارڅو بہت سلام سلام کوي تحیۃ و السلام واحر دعو الحمدلله رب العالمین و انتاز الیوم ایها المجرمون و انتاز الیوم بیرشه انن روزای گناگارو الا ما هذلیکم ای ات سماح غنو کڑے بنیا دماشت بندگی ما کارو شیطان یقدر دا استاد پاره کارو دشمن ده بندگی زما او کئتاز ما او کئ دا شوا مستقیم ده او کی امال کی محشر کی او گنا جنا چان چ جناب تعالی دوزا چان دوزا تعالی ش او کینره بیر شی بیر شی و هغه تا زمو مزیم وامتاز لیا محترم ګردو مسلمانو او ساتي وامتاز لیا مدید ادرسې نن ورځې مسلمانو الا ما حد چکله دل شکنه چې بلشین الله بوته માતા سره نه ویلي چې د با شیطان بندګی مکوې دا ساسو لپاره کارو دشمن دي زما بندګیو کې دا سړی مستقيم دي ورکارو الله منکم یا کنا دم را کړی دا ساسو نه چې بلل کثیر او ډېر ډېر خلق آیاته شاکنه چه تاس و سرواده که دلشد دنیا کی ایس لوح علی و منن و زینن و رز بیما کن کنطق خونم پس آداشی کفر کون که وی علی منن و رز با تاپا و لگو ما استاس پخلو بانی خبری بگیست تاس و لحسون انگوایی بگیست تاس و خپی کون که وی ولو نشاو کذو غارم اللاوی کذ ما خوکشی لا تمسنا لا ينيما دسترونه ورنا ختم دنجي د شرمنا دینور دتم دج سرکی فاستبقوا صراط جو بوران دوران د دي لاري تامه دي بوي لاري تنه کځينه بوي ني چته د واره مال صورت بدل کما پقطلا کزوينه وای فماست جو طاقت نه لري مزيان د ثرو ما کتاب ولا جونه دوه پښ کیدلو ومن رمله چانرا چی فتا بيساتو للحديثنا و خبيسا خبيسا و دور شي دي جتو جناش اموار اه دت تر منگه قاري و منگه پنهه قاري و دي حفظان ملي دي قاري ګورتا شین نصور کوخلوته نور معزز محترم سروتو محتدا ګوزدوا څلې بار ته تاسو مې خناي شرمېږي کنا فدغه بي شرمشي دې جنا کڅم غوي پاګلا دا بي شرمشي دی خلاص جو وانتازلو مايوال مجرمه نو سوړانو بيل شيتي مانتازلو مايوال مجرمون او نو سوړانو بيل شي مزه پازيګه څو نو سوړاني وانتازلو مايوال مجرمون خلاص شي نا سور خوښ شي په نه یته کویا باندې جنان چومتو وای قابلیت د شي شي و الله اکبر الله وی دی په هند شي نشي کولای و منو مروچه لچه ز عمر ورکما ای ګړای کوم نو نک سوف الخلق جنرا پټک ما دلتا افلا یات المول حق نه غیر خلق نو نک سو مانا ده جن حبیل خلقته من قوه د لظفي ومن قابل البلهي څړې او خیاري به تناظر رقمه کوي او کوي به ته ځایف شې د زوی اپټوکول وایغه څنګه ما پوتکم پوتو دو باجه اوڑو پوتو ستا پوتکو لی بیتر او پستر کمسا آسد نیبون کم اپو بارسکی نا سکور کم اپیتر دشی ایغنی روانی دشی دغشی دا چوت شی آدیر قوی و نو در بیتر کم زور شی آسدر کی چکنون کار پریدی قواتی کار پریدی نو نکیسو خو سو ما نو کسو علا روشیم اغن ماخل دی معالم ناشرت صداقت مما له مشر مانه خو دل شير ومان بدل نه مناسبه غل دا شیر لستل دی نه مگر پندونه شایده قران کارا د رپاج ویریغه چل را چې چا زړه جوړه دی د چا چې ګنده نظر او روح جوړه دی نه خو له بل قران پیدا اخلفاند اور ابرا تاریخ ویا ہے کل قول و صابن پیش پیسہ دا ازوپ قادران باندې ہیا جو نہ گریہ کلام نہ پیدا کر جو دا پارا جسن نہ چھمن گژکن زور کری پاپ اللہ سن باندے انامن چاپیا موجود ابن میکہت کون چلی وزال اللہ ما تا جکڑی لوج جو پارا فمین اور کو باج جنہ جو دیو سر لئیری دی ومینا باج جو خوراک کئی ولامس جو پارا بلی چرپانے کی مناف ویدی دیری و مشاریب ذکر و شکر شودان نو باجی حدیث جو غیر د روان د د پاجو رسنده دوه کړي لا استيون نشو طقد من له رساله کو مکه ولهم دي چې له لهم جند محذرون له کر به حاج کړو شی د دې ته علیه بون په ځانم جو سره مان کری او غم جن کیدا او غم جن جن کی تعالی راوینه دجو یا کنا ز پوی غمال چې کخ کار کوي او علاوه بیا انسان قیامت انسان ان الله خلق نویت پیدا کړل د نوثینا فیزا ونا چوبې دې لو حسیب مبینا کړه جگړه مارشي جگړالوشي د الله د ځې سره جگړه کوي بیانې ما لپاره به سوالونه آیې کړي دی خپل خلقت چاوال دڅنه پیدا کړی قال وی با مایو هیل الزام وای ربیما څو بجو دي کوي دا به کی چې کله جاو راستي شي او رشي کوای یو هی الله دې تازه کوي بجول را او یو دي کوي بجول را الله دې غزو چاوال پیدا کوي داړو کېوال الله په هر څو باندې پوې دی پات پیدا یې باندې الله الله چې هغه ځوځي چې یو حال اللهم لكم من الشجر الاخضر او پیدا کړی ساس د پاره د دې شنو بوجي نه نارن وره دې شنو بوجي نه الله څه پیدا دی ور پیدا کوي کنه جام رزیلا پزنه پز باندو بان باندې منصوبو خدا کا شیا ور پگشتہ څه شیشتا ور پگشتہ اده یو خاص ګوډیو په خوځ زمانہ کې کنه اوسو خلکو تپطاونه کې دا چې پدې هټ ګوټی کې ور دی پخوا ځبانه خاص ګټیو ماخو افار به تویلہ څه شه ودلای میر خو افار هغه بایو سان در آواز بل سان بځوال کنه ماچس پښان ده ګور بیا خدا شي او شنو پټه او خلک شربنه د وچولر ور بلیدغنا غشنب بوت یم داش بچری یوزekra غنا بورب ده الله قدرت وکنا نا چب یور بلیدغنا یا د دونین غزب انسان پیدا کومز بلا بلکه غزو چسمان پیدا الله پاک اللهخه پیدا کون اِنَّمَا اَمْرُهُو یقنان امر الله اللہ پاق دا دیزار رادشه انکل جی رادو کی پیاشه بانیا یا قولا چووه ایلوه اگه تکون فا یکون شا اگه شویوی فسبحاناللزی پس پاکی دا غزار لڑا جید اگه پیختی ها کی باچه دار شیره و ایلیه تور جاون اگه تا دی وپس که دلان سورت یاسین چکم حاجد ده پاره سرده او ای کنه کم حاجد ده پاره او دراء اللہ تا اندو سوره دیاشیم ډیر په ځای دی ویو په کې را دي دا ویو جدا ده چې هو سره په دې سوره دیاشیم باندې کوي کنه څه دې په دې کې په تا یو باندې او دې سره ورشيږي نو دا وی امرو اذا اراد شي ان يقول له كن فيكون یا الله ستاسو چې دې یو شي باندې یو شي نو كن الله دې شي ته ضرورت دي الله په غداشي مال را کا ادم وي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واکه اغزان نه نه دي چې د هڅه بچي وسره ده دا کوم شي چې زغالو ند و خزانه مو سره ده یا الله مال را کی نه بدل کې کلا خيب یقین سره وایا الله بدل در کی ویله ایتور جو الله تعالی واپس کیدر ساسو پتی صفات ده د ماخره د سوره انور نوښتونه ولکې او لقمانه مخره په دې صورت کې هم دغه مسله ده ان ما اله الا واحد او نه جلمغه په مسله چولې ابيات لري باره کې نقلي دلای پښکړیني ملایې په نه داریني د پیرانو نه داریني دان بیاونا او متصریو ولدارم يا والله دې اگر پر او شوابيت پښکېت وصافات ګواډیو يا غملایکو چې هغه صفطړې د الله د جنو عبادت په پارا صفطړل وسره شهدا او مجاهیدین چې صفونه تللې دي د الله په والدین د پارا په صفطړل وسره واسافاتی شهدا او علما چې صفطړې په صفطړل وسره متفقې په مسله باندې ګرانه دنو واسافاتی سفنا واسافاتی مرغان چې وزر غړې د وزر غړو لوسره واسافاتی سفن اغه مجاهیدین چې ميدان جنگی جګړې نه صفونه درې حسابدار ولوسره ده کوونکو واجی پر خبره چې نه اله الاک الله واحده فظا جرا جزجرن شاهد دی اغه علماء چې غندونو خلق معنا کې د بدن باندې معنا کول وسره قران څنګه زوواج د قران غوادی پر زاجر ور کول وسره اغه ملائکه زاجر ور کې پر زاجر ور کول وسره پر خبره چې نه اله الاک الله واحده فتالیا د خدای د قران درس ور کوي آما ملائے گواہی چاغا بہ ہروی تو بہ امران بانجے فتالیہ <سؤال> ذی ذکرن گواہی آما آیاتنا چاغا پسنان کی عبرت اور دنگ تذکر پیدا کی پس برابر ان الہکم لواہید یقین استعانت گار اور کارساز ایک اوzat دے در حقیقت اللہ صرف پاڑو گڑو بے یو خبریں پاڑو لا الہ الا اللہ و اولو العلم والملائکه والقايمان بسبحان لا اله الا الله شک نه زه رب داس مننه د زما کډاو په مسګری وره رب د مشرکونو ان زه یانه سما دنیا کلمن من سګړې اسمان د دنیا پاګر دوه سنگار سا چاله ستوري دي ا ساتلې منګمې شیطان نه شیطان چې سر غړې د الله حکم نه وګ نګ دی هغه تولې د وښت ټوله خبرې تا وې خو زغونه بل دا جنیم نه دو خوراند په شډلو رټلوش شوی دایم الا من له من چې و تختې و خبره تختولې شوې فاعت باور پسی شاہ پسی شاہ بن شغل دو ساکیب رانا کون که تا پوز جو نا ایاد دا, دا دیر مضبوطی دی پایدائش کناغت سو چه ما پایدائی دی وما براغون اشار ما آتینا هم اینا خلقنا هم اکنان ما دا خلق پایدائی مینچینی لازب دا آغا خٹی نا آغا خٹی خوری نا چه لازب دے ا سلیخ کیدون کې سلیخ ناط داشي د خلیه ابو سره کنه د تلازم وایي با کده تاسو کې دا خلک ایمان ولین وروړي او جو مسخري کې استاد ته بيان جو تاسو بیان ته مسخري کوي او ته تعجب کوي بلای د تاسو سوال بدل بدل لے۔ ته تعجب کوي ایمان ولین وروړي او جو مسخري کې جدا خبري وایي کوي در چوکی که در بار و هزارزو کلو کلیج دیو تا پند نشید ورپلیشی دیو پند ناغلی کلیج وینی و دلیل را دیو مزخری کهی و قالو بایل دیو چه این حاضر این حاضر و ممینه دیده مگر زیادو چې چه منگه مرشود و خورش و عدوشش و یا منگ برا پرتکلش و بیلتا آیاز منگه ارپلا رانا نیکنه پخانی تو و یا او وان کمدارن تاس و بیا خواری بیا بزلیلی فاین نما یا یکنن دا پرتکول چده اندار سرو یا و آواز دی و چگه دا نا چابه دیو با بلتا و باوی ای افصوز منگل را حاز و یا مدین دار و قیامت دار فیصلو ورز دا الله جوا فیصلو ورز چې تاسو ته تخزیب کولا او شرل ذین زرا مراجعه دا ظالمان هم از واج هم سره د خپل ملګرونه از واج نمرازه دلته د جوا ملګری دي مسلکی ملګری نه دی ازواج وي یا خزه هغه خزاند خلانو ملګری ده کنه او دارنگیتی نا ایه قرانه او من الشیطانه او دیو او ملگری انسانه او دیو تابیداران او دیو خزی دیو مشرکاتو نا شب پکیداریش خادش مشرکاتو نا شب او پیران خزا آسیه را زیمان حوا کن و لیو غوامی اغوه مسلمانان بیا جنن موحده وا او جنت ورته الله ورکرې په دنیا کې یو لږه زیره جنت ورکرې فاز وجههم د قید او سولو کې چوشلکات وا ما غشیا مسلمانل ګری کوي چې جو د ابو بندگی کوله دا بوتان بوتان شو رزد الله نه الله ته اوخه د جهنم او چې کله روان غريشي وان تاج ویه او مایوالم مجرمون کله چې روان غريشي الله به ته اوځه او له پوجا دا مجرمه مجرمه وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ هُمْ مَسْئُولُونَ دونما تقولوا ما لكم لا تناثرون الله تعالى ما لكم لا تناثرون بل هم اليوم باك دا خلقنا نرز با مستسلیم الغالي يخونون كي الله تعالى وَاقْبَلَا مَقَامَك باش بعض البال تقولون باوكي قالوا او بای دا کسران مشرانو تا اِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَ نَاحْنِ الْيَمِينِ يَكِنًا تَأْسُرَات لَي ان جننه معنا کوله پاره خیر طرف ته تاسو راتلی قالو دا مشران وای بلنه ته غو نو مومنین بلکې تاسو پخپلې مومن ایمان نه ورونځوي من ولې ملامت کوی و ما کان لانو مم باندې پتاس باندې څه حجته او دلیل او حضرت بلکې تاسو قوم سرکشه وینو سابيش مون باندې فیصله دراپ زمونګه اکنان من باندې کو تاسو موځه کوي هغه وینه کومګه تاسو موځه راکړي وای زه چې من طالب الله ان تا ته من له څنګه لاخو دره فانه هم يكنن داخله کله په بازار کې به شريك وي او وسره انه كذلك دا شاند کوم چې ما سره ولي دا مې ماول شو يكنن د یو چېو کانوې ځکه لا کله به ویل لا اله الا الله کله دا